Surja e Talak Medinase Dëmëdhjet vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit O profet, nëse indani grat Ndajni ato para kohës e tyre të pritjes Logarit një kohën e tyre të pritjes dhe friksojuni Allahut, Zotit uaj. Mosit dëboni ato prej shtëpive të tyre, por edhe ato të mozdalin me përja shtim të rastit kur shkelin martesën haptazi. Këto janë urdhërimet e Allahut. Kusht do që i ka përcen kufijit e Allahut, i ka bërë dëm vetë vetës. Ti nuk e di se pas kësaj Allahu mund të siel ndo një rëthan tjetër. Dhe kur të mbushet a fati i caktuar, i mbani ato si ka hije ose ndahuni me to në mënyrë të përqyëshme. Merni dy dëshmitartën derë shëm prejush dhe jepni dëshmin tuaj para Allahut. Kjo është këshil për ata që i besojnë Allahut dhe ditës e fundit. A ti që i frikësohet Allahut, a i do t'i gje rrugdalje nga qdo vështirësi dhe do t'i jap risk për nga nuk e pret. Allahu i mjafton kujt do që mbështetet tek ai. Allahu e përmbush me siguri vendimin e tij dhe për çdo gjë ai ka caktuar mat. Nëse dyshoni për ato gratë tuaja, të cilave u janë ndërprer zakonet, mësoni se koha e tyre e pritisë është 3 muaj. Njësoj është edhe për ato që nuk u kan ardhur ende zakonet. Kurse për gratë shtatë zëna, afati i tyre është deri në lindje në fëmijës. A ti që i frikësojt Allahut, a i do t'ja lehtësoj qeshtjen. Ja, këto janë urdhërimet që Allahu i ka zbritur për ju. A ti që i frikësojt Allahut, a i do t'ja shluje i veprat e këqia dhe do t'ja risë shpërblimin. Grat e ndara në periudhën e pritjes, le të banojnë aty ku banoni edhe ju, si pas mundësive tuaja dhe mos u bini në qafë për ti detyruar të largohen. Nëse janë shtatë zëna, shpenzoni për ato deris atë lindin. Nëse fëmia u shqehet me gjirin e nënës, pagua juni atyre shpërblimin dhe meru një vesh me të mirë. Por, nëse keni vështirësi të merë një vesh, atëherë, le të ushtjej me gji një mëndesh tjetër. Pas aniku, le të shpenzoj si pas pasuris që ka, ndërsa i varë fri, le të shpenzoj si pas asaj që i ka dënë Allahu. Allahu nuk e ngarkon as kënd, mbisa i ka dënë. Pas vështirësis, a i siel lehtësimin. Sa shumë qytete u treguan kokëforta, para urdhërave të zotit të vetë dhe të dërguarve të ti. Ne u kërkuam logarit të rept dhe i ndëshkuam me dënim të ashpër. Ata i provuan pasojat e veprave të veta dhe fundi i tyre që e shkatërim. Allahu ka përgatitur për ata dënim të rëndë, prandaj, friksojuni Allahut o njerës të menqur që keni besuar. Allahu ju ka dërguar u dhe rëfyësin, një të dërguar, i cili ju ledzon shpaljet e Allahut me shpjegimet të qarta, për ti nëzjerë ata që besojnë dhe bëjnë vepratë mira nga ersira në drit. Ato që besonë Allahun dhe bëjnë vepratë mira, a i do të shpierë në kopshtet e gjenetit në për të cilët rjedhin lumejnë dhe ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Pa dyshim, Allahu ka përgatitur për atë risk të mrekulluëshëm. Allahu është a i që ka kryuar shtatë qijej dhe po aqë toka. Urderat e ti zbresin për mestyre, që ju të dini se Allahu është ifuqishëm për çdo gjë dhe se a i përfshin gjithë shka në diturin e ti.